Lord Jesus we thank you that uh, you are a god of the living. Jézus, köszönjük, hogy az élők istene vagy. És hogy te ma is részt veszel a életünkben. Sokszor ezt nem látjuk. But that's not because you're not active. De ez nem azért van, mert te nem veszel részt az életünkben. We azért, hogy megnyisd a szemeinket. To see what you're doing. Hogy lássuk azt, hogy Te mit teszel. És lássuk azt, hogy hogyan tudunk részt venni a Te munkádban. Hogy a Te missziód legyen a mi missziónk is. Köszönjük neked ezeket a bizonságokat. These, these Köszönjük ezt a közösséget, amit Te hívtál össze itt. És hogy Te gondoskodsz rólunk, és vezetsz minket és te valami csodálatosat készítesz belőlünk because you are a god who saves azért mert te Isten vagy aki megment és üdvözít És egy olyan isten vagy aki irgalmat ad and grace. és kegyelmet so we imádkozunk azért hogy nyisd meg a szívünket help me lord just to be brief segíts nekem hogy röviden tudjak beszélni és ö, ö, precizem to, to in és a te szent hatalmával And I pray that give us ears to hear. és adjál nekünk füleket, hogy halljunk And that shape our lives. és formáld az életünket Jesus name, Jézus nevében, Amen okay. Second Peter. Második Péter that was good, wasn't it? Ez nagyon jó volt, nem? We should do that sometimes. Szerintem néha kéne ezt csinálni Péter, Peter, második levele. Go ahead and read the first four verses. Elolvassuk az első négy verset. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adasség nektek bőségesen az Istennek és a mi úrunknak Jézusnak megismerésében.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 Ezek nagyszerű versek a Bibliában. And they're full. És nagyon telve vannak minden értelemmel. És jelentéssel. És ezek ugye Péter második levelének a nyitó mondatai. And we know Peter, don't we? És tudjuk, hogy ki volt Péter, igaz? Az egyik apostol. Nem csak hogy az egyik apostól, hanem általában ő szerepelt elsőnek a listán. Egy was volt. fisherman. azt mondta neki, hogy He engem. És ő követte őt. a fisherman. így kicsit kinevetni Pétert. Mert általában előbb beszélt, mint gondolkodott. Peter, De egy dolgot bizonyára elmondhatunk Péterről, és az az, hogy ő bátor volt. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla mások, hanem csak elmondta, amit szeretett volna. And when it was wrong, és amikor ez nem volt helyes? And the Lord spoke to him, és az Úr megszólította ámiyet? Hisse me akkor ő alárendelte magát. And I És ezt sokszor elmondtam már Péterről, hogy ő ugyanolyan mindennapos ember volt, mint te meg én. Szerintem ha Jézus eljönne Tatabányára, Hogyha itt lett volna, akkor Pétert nem halászemberként találta volna meg, hanem mondjuk egy bányában dolgozva. Ő egy egyszerű ember volt. But he had an with Jesus, didn't he? És mégis ö, különleges kapcsolata volt Jézussal igaz? I mean, he to walk with Jesus for years. Három évig vele járt. He a question, ha volt kérdése, he to Jesus. Csak rögtön megkérdezte Jézust. He got to see the miracles, Látta a csodákat. He heard the hallotta a tanításokat. And he was actually not just special, because he was one of the twelve, but he was special, because he was one of the three. Jesus chose him, along with James and John, to... See special miracles that took place. Jakabbal és Jánossal együtt, ő volt az az apostol, aki különleges csodákba részesült, és látta ezeket, amik, amint az Úr ezeket megteszi. Például, amikor az Úr átváltozott, Péter látta Jézust az ő megdicsőült állapotában. Emlékeztek ugye a történetre. És ott volt még két ember. Peter says, Who are you? Péter megkérdezte, hogy hát kik vagytok? I'm Moses. Én Mózes vagyok. Mózes? you? És te ki vagy? I'm Elijah. Én Megillés Én megillés vagyok. I mean, this... Is an extraordinary experience. What hát, you think? Ez egy hihetetlen, bámulatos megtapasztalás lehetett, nem gondoljátok? And Jesus chose Peter for it. És Jézus többek között Pétert választotta ki arra, hogy ott legyen. Tehát so ő egy mindennapi fickó, de nagyon különleges volt a kapcsolata Jézussal. És ezt ő nem érdemelte meg. See, many times we think that uh, Peter, James, and John, they must have been smart. Látjátok, sokszor azt gondoljuk, hogy Péter, János és Jakab biztos nagyon okosak voltak. You know, Jézusnak szüksége volt rájuk, hogy ott legyenek mellette. De nem, Péter ezt nem érdemelte meg. We see over and over. Látjuk ezt nagyon sokszor. He Elalszik, amikor imádkoznia kéne. He's full of pride, says, forsake, but I ele van büszkeséggel, hiszen hát ti, a többiek lehet, hogy elhagynak téged Jézus, de én soha nem tagadlak meg. And we see him the same sin as Judas. és látjuk azt, hogy tulajdonképpen ugyanazt a bűnt követi el, mint Júdás. I don't know. Én nem ismerem őt. Azt a, criminal era, I never even seen him. Azt a bűnözőt ó, sohasem láttam. Jesus three times. Megtagadta Jézust háromszor is. Did he deserve the special relationship with Jesus? Megérdemelte ő azt a különleges kapcsolatot, ami Jézussal áll fenn, állt fenn. No. Nem. But it was a gift. Ez egy ajándék volt. And this is going to be a bit. Of a model today, as we look at these és kicsit ez kell hogy előttünk álljon példa, <coughs> bocsánat példaként, amikor ezeket a verseket olvassuk. Mert azt a kérdést fogom föltenni, hogy hogyan állhatunk mi helyesen Isten előtt? How can we have a with God? Hogyan lehet kapcsolatunk Istennel. Because we're an awful lot like Peter, aren't we? Mert sokban hasonlítunk Péterhez nem. Nem vagyunk teljesen oda az Úrnak, igaz? Many times our take Sokszor a mi testi vágyaink uralkodnak felettünk. Sokszor olyan dolgokat gondolunk és mondunk, amik nem igazak Istenről. The Bible says we're <coughs> és a Biblia azt mondja, hogy bűnösök vagyunk. We have a, a természetünk bűnös. Annyit kell tenned ahhoz, hogy bűnös legyél, hogy megfogansz. És emiatt a bűn miatt mi Isten ellenségei vagyunk. És a mi bűneink miatt mi a pokolt érdemeljük. That's what Peter deserve, that's what we deserve. Ezt érdemelte Péter is, és ezt érdemeljük mi is. Látjátok, olyan sokszor azt mondják az emberek, hogy de hát, hogyan küldhet Isten embereket a pokolra? De ha megértenénk tényleg azt, hogy mi az a bűn, akkor azt mondanánk, hogy a pokol az, az teljesen helyén való, hogy oda menjenek emberek. There's, there's no about that. Ezzel kapcsolatban nem kéne, hogy meglepődjünk. Isten ellensége voltam. Nem úgy éltem, ahogy ő szerette volna. Nem szeretem az Uramat teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és teljes erőmből. Én inkább önmagamat dicsőíteném. Inkább önmagamat szeretném. Right? we're sinners mi bűnösök vagyunk and when we are fed with our sin it just makes sense he should he shouldn't invite us to his house he should put us somewhere else <laughs> yes you tell me megbánjuk istent ezzel bocsánat <coughs> hogy ellene vétkezünk, akkor igazán logikus az, hogy ő nem hív meg minket az ő házába, hanem egy másik helyre küld el minket. Hell is not scandalous. Igazán a pokolban nincsen semmilyen botrányos dolog, But actually heaven is the scandalous hanem a mennyországban the van olyan, hogy az lenne botrányos, How can God invite us to heaven? hogy Isten hogyan hívhatna el minket a mennybe. And if he does it without dealing Isten hogyan hívhatna el minket a mennybe, és hogyha úgy hív el minket a mennyországba, hogy ezzel kapcsolatban, tehát a bűnnel kapcsolatban nem tesz semmit, akkor nem lehet igazságos Isten. Igaz? Right, if, if, if you're a judge, hogyha bíró vagy, a crime, és valaki, aki közel áll hozzád, elkövet egy bűncselekményt. Right, and they stand you as the judge, és eléd állnak te vagy a bíró. You wouldn't be a good judge if you just said, "It's okay." Nem lenne jó bíró, hogy azt mondanád, hogy ó, rendben van. Just about Csak felejtse el az egészet. No, no. Judge, the, the, the law demands punishment. Nem, a törvény előírja, hogy a bűnért bűnhődés And God wouldn't be a, a perfect judge if He didn't judge sin. És Isten nem lenne tökéletes bíró, hogyha nem ítélné meg a bűnt. So how can we have a proper standing with God? Tehát hogyan láthatunk meg helyes módon Isten előtt? Um, there are people who try to answer this question in a variety of ways. Can I share some? Nagyon sokféleképpen féleképpen próbálták emberek ezt a kérdést megválaszolni, és egy néhányat szeretnék nektek elmondani. The first one, there is kind of there's people who are just hard-hearted. Vannak olyan emberek, akik kemény szívűek. They say, um, I just don't care. Azt mondják, hogy hát engem ez egész nem érdekel. Maybe there's a god, maybe there's a judgment, I don't know. I don't care. Lehet, hogy van Isten, lehet, hogy van ítélet, de nem tudom, és nem is érdekel. I just the way I am. Igen vagyok. You can deal with it. De te a te problémádd az a tied. And, uh, and God can just deal with it. És majd Isten is csinál, csinál valamit. There's people who are just hard-hearted. Vannak emberek, akik ilyen módon szívűek. Vannak olyan emberek, akik büszkék. Csak azt gondolják, hogy jobbak, mint bárki más. Azt gondolják, hogy biztosan Isten arra vágyik, hogy ők az úrházában lakjanak majd. Hát én egyszerűen jobb vagyok. Okos vagyok. Vicces vagyok. I can sing well. God why wouldn't he want me? Miért sem akarná house? Isten, hogy én ott lakjak az Ő házában? And that's how I have a good standing with God. Így állok helyesen Istennél. There are some people thirdly who just trust in some kind of vague spirituality. Harmat vannak olyan emberek, akik valami fajta spiritualitásban vagy lelkiségben hisznek ilyen valami halvány módon. You know, they they're not going out to God. Nem mennek oda Istenhez. They're self, hanem így magukba mélyednek. Próbálnak harmóniában élni a külvilággal. Nagyon lelkiek and they meditate, they meditálnak, jogáznak. próbálnak így jó pontokat szerezni Istennél. Anélkül, hogy valójában ismernék őt. But, People who are spiritual azért, mert vannak emberek, akik így lelkiek vagy uh, spirituális dolgokban hisznek, ez nem jelenti azt, hogy helyesen meg tudnak állni Isten előtt. Similarly, Ugyanígy vannak világi emberek is, who have morals, akiknek vannak erkölcsi elveik, but no God. de nincs bennük Isten. They're the kind of people who Say, you know, God exist. Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy nem, Isten nem létezik. The church is just for, for, uh, weak people. A templomba olyan emberek járnak, akik gyengék. But, but you need to be a good still. De azért legyél jó ember. Uh -huh. Szelektíven gyűjtsd a hulladékot. You, know, you need to take care the Gondoskodj a környezetedről. And the És a bánákról is. And uh, and never buy a fly swatter. So, I ne you know, never never buy a mouse trap. So, nem egér egérfogót se. Right. And and they're trying to um, be at peace with their conscience in a secular way. Próbálják a lelkismeretüket egy uh, békében tartani egy világi módon. That's that's morality without God. Ez egy uh, Isten nélküli erkölcsiség. And number five, they're religious people. Ötöt sorban vannak vallásos emberek. These are people who, who trust in religious actions. Ezek olyan emberek, akik a vallásos cselekedeteikben bíznak. Szeretnél jó pontokat szerezni Istennél, imádkoz. Térden csúszva kell elmenned egy bizonyos helyig. And these people are trying to earn God's favor. Ezek az emberek megpróbálják megszolgálni Istennek a jó tetszését. like you know God somehow is not looking at me. De Istenvaló, mint ha nem nézné rám. But if I if I at Easter on Easter uh, on Good Friday if I if I nail myself to a cross Like they do in the Philippines. Tehát, ö, ö, igen, sajnos az igaz, de... Not, yeah, vicces, <laughs> hogy ö, Isten amúgy nem figyel rám, de hogyha mondjuk nagy pénteken felszegezem magam egy keresztre, és sajnos ezt a Fülöp szigeteken teszik is emberek, Then he'll notice me. akkor majd észrevesz Isten. És akkor majd megsegít. Right? Próbálják így kivívni Istennek az elismerését. But here's, here's de itt van az igazi módja annak, hogy hogyan is kell helyesen megállnunk Isten előtt. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola. To those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God And Savior, Jesus Akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. Tehát helyes kapcsolatban lehetünk Istennel, Jézus Krisztus igazsága igaz mi volta által. And that is something that we are given és ez egy olyan dolog, ami nekünk adatot. I know the new translate the new translation says részesül, right? Uh -huh. I, don't, I really don't know what that word means. Az but új I know. fordításban azt írja, hogy részesültünk, igen. The the Károi says nyerni. nyertek. Karoi, azt mondja, uh -huh. hogy nyertek. Uh -huh. It's not something you earn. Tehát nem egy olyan dolog, amit így megszolgáltunk. It's not something you find. Nem egy olyan dolog, amit találunk. It's not you have in you, vagy egy olyan dolog, ami már úgy benned van. But it's given to you. Hanem ez adatik neked. It's an ez, egy, ez egy adomány. It's a gift. Ez egy ajándék. The Jesus. Jézus Krisztus igazsága. See, he came, ő eljött. The life, tökéletes életet élt. And was killed for it. És ezért megölték. De nem csak a rómaiak és a zsidók tették ezt. Sin, hanem a mi összes bűnünk az, ami őt a keresztre szegezte. Ő egy tökéletes és igaz ember volt. Olyan életet élt, amilyet mi soha nem tudnánk élni. And és hajlandó és készen áll arra, hogy neked is odadja ezt az igaz életet. És nagyon ö, megdöbbent engem ez a kifejezés, hogy akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültünk. Azt it looks csak egy versen fogunk végmenni. But this is Peter writing. De gondol eszkered, hogy ez Peter írja. Okay, when the disciples are listed, he's listed first. Amikor a tanítványokat sorolja az ige öt sorolja elsőnek. Right. When he's writing this, he may be the most authentic. És amikor ő ezt írja, lehet, hogy ő a legtekintélyesebb ember a hídben. Ő látta Jézus. He saw the látta, amikor megdicsőült. Látta a keresztrefeszítést. Látta a feltámadott Jézust. He was filled with the Holy Spirit and preached on Pentecost Sunday. A Pünkösd vasárnapján öt töltöttebe a Szentlélek vagy öt is, és ő volt az aki prédikált. It was his preaching that led thousands of people to know Christ. Az ő prédikációján keresztül tért meg több ezer ember Krisztushoz. And he wrote a few books to the Bible. És néhány könyvet ő írt a Bibliában. This is a pretty fantastic resume, isn't Ez egy it? elég uh, megnyerő önéletra, keresztényként. I'm Peter. Hát Péter vagyok. Maybe you've read about me. Talán olvastam már rólam. Yeah, I, I wrote those words. Yeah, yeah, én írtam. Igen. Right. And he says, I'm writing to those who have obtained faith of equal standing. És azt mondja, hogy mindazoknak írok, akik velünk együtt ugyanabban, vagy ugyanolyan szintű hitben részesültek. See, knows that he Tehát Péter nagyon jól tudja, hogy ő nem érdemli meg ezt a kapcsolatot Jézussal. Tudja nagyon jól, hogy nincsen ö, felettünk álló hite azért, mert ő tanítvány volt. He He wrote the Bible, Tudja nagyon jól, of hogy nincsen ö, magasabb rendű hite azért, mert a Bibliának néhány könyvét ő írta. Hanem azt írja, hogy nektek írok, you Asia, akik Ázsiában laktok, who there Jesus die and rise akik nem voltatok ott Jeruzsálemben és nem láttátok Jézust meghalni és feltámadni. Feltámadni. 15-20 nektek is írok fiatalok, 15-20 évesek, akik nem is éltetek akkor, amikor ezek a dolgok megtörténtek. És hiszem azt is, hogy Péter nekünk is ír, akik 2000 évvel később élünk. You also hogy ti is have részesültetek. Ugyanabban a drága hitben velünk. I Én tudom, hogy Jézus szeret engem. Tudom, hogy megfizetett az én bűneimért. Ő kegyelmes volt hozzám. And he's great to me. És nagy szerű dolgokat ígért meg nekem. Used me. És Ő használt engem. És ugyanez a hit. A Téd is Jézus Krisztusban. Do you that? Elhiszed ezt? Elhiszed. azt, hogy Péter apostollal egy szinten vagy? Paul, the Pállal, aki missionárius volt. Do you that? Elhiszed you -e? Calvin, Luther, reformer. vagy Luther, hogy, hogy mi ugyanabban a csapatban vagyunk velük? Hogyha Isten előtt, az Isten előtt való megállásodat tekintjük, akkor igen, ugyanabban a csoportban vagyunk. Nekik sem adatott több kegyelem, mint neked. Isten nekik sem bocsájtott meg több bűnt, vagy nem bocsájtott meg jobban, mint neked. God is not rejoicing more in heaven. Over their than he is over yours. Isten nem örvendezik jobban a mennyben az ő üdvösségük miatt, mint ahogyan a te üdvösséged és megtérésed miatt örvendezik. You it? Elhiszed? So how do you have a right standing before God? állhatunk meg helyesen Isten előtt? It's a gift. Ez egy ajándék. Did you get some gifts over Kaptál esetleg ajándékot karácsonykor? We seem to know to do with those, right? Ugye tudjuk, hogy azokkal mit kell kezdeni. Megköszönjük. Kibontjuk. És élvezzük. És ezzel az ajándékkal mit tegyünk? The of Jesus that he won for you. Ö, Jézus Krisztus igazsága, amit ő számodra nyert el. That he for you. Amit ő a számodra vásárolt meg. All wrapped up nice in a box. A Minden gyönyörű szépen be van csomagolva egy kis masnival. Szerintem sokan azt mondjuk, hogy "Jaj, hát nem kellett volna." Jesus, Jézus, nem kellett volna ezt tenned értem. Sokan talán azt gondoljuk, hogy "Ó, oh, hát én kisebb fogom bontani." It's the wrong size anyway. Biztos, hogy nem jó rám amúgy sem. Maybe it's the wrong color. Talán nem tetszik a színe. Nem, tegyük azt ezzel az ajándékkal, amit tennünk kell. Thank you. Megköszönjük. Open it up. <laughs> Nézzük ki. Look at it. Nézzük meg. In Csodálattal. And enjoy it. És Élvezzük. Enjoy. Élvezzük ezt. And I think even though I wanted to say more. És bár többet is szerettem volna mondani. I think that's enough. Szerintem annyi elég. That enough for today? Nem nem elég enni mára. Can we rejoice a little bit? Ben örvendezhetünk egy kicsit. Okay. We're going come and sing a few more songs. Főjöngetni és egy pár dal téneke. The, the Lord's supper is right here.